Загадки океану і вод суходолу. Найунікальніша речовина на Землі. Усім мешканцям Землі добре відома вода. Саме та, яка тече з крана, випадає із хмар, заповнює озерні улоговини. Проте далеко не кожен знає, що вона має найбільш дивні властивості з усіх відомих речовин. Вода може позмагатися в майстерності перевтілення з видатними фокусниками або казковими чарівниками. У природних умовах вона перебуває в трьох станах. Під час нагрівання лід перетворюється на воду, а вода на пару. Під час охолодження пара перетворюється на воду і внаслідок подальшого зниження температури стає твердим льодом. У природі це відбувається постійно, завдяки чому вода очищується. Відомо, що під час охолодження більшість речовин стискаються, а вода за температури нижче від плюс 4 градусів Цельсія розширюється, і її об'єм збільшується. У свою чергу, плавлення льоду супроводжується не розширенням води, а її стисканням. Для процесів, які відбуваються в природі, важливо, що лід легший за рідку воду. Якби він був важчим, тоді всі північні річки й озера – Взимку могли б промерзнути до дна і знищити життя водоймищ. Носить воду в решеті, говорять про тих, хто займається марною справою. І справді, воду в рідкому стані не стиснеш у кулаці і не набереш у решето. Це пояснюється текучістю води. Вона здатна переміщуватися, при з великою швидкістю. Цікаво, що вода не завжди тече зверху вниз. Унікальна особливість цієї речовини – полягає в здатності підніматися вгору, наприклад, капілярами рослин. Тут вода – це стрічка транспортера. По ньому до клітин рослин у розчиненому стані подаються поживні речовини. Не дивно, що у багатьох народів світу вода символізувала родючість, була і залишається об'єктом поклоніння. Академік Володимир Вернацький писав, що жодне природне тіло не може порівнятися з водою за її впливом на хід усіх природних процесів на землі. Для рельєфу вона – скульптор, для ґрунту – чинник утворення й існування, для клімату – пом'якшувальний чинник, для рослин і тварин – необхідна умова їхнього життя. У переказах народів Давнього Сходу – вавилонян, єгиптян, індусів, персів, фінікійців, Вода визнавалася першоджерелом усього, що існує. Давньогрецькі філософи відносили воду до однієї з чотирьох стихій і вважали її початком вологості й холодів.